Bona tarda, com deies ha estat superintens, m'encanta. I que també tenen un escenari de poca broma, de seriositat, també és molt, molt revolucionari i l'encontra en si mateix. No? Sempre que es parla de països catalans, Amb ve al cap una trobada que vas tenir a Panamà, a la illa d'Ustupo, que és a la comarca de d'Ipunayala, allà a una gran cotxosa eh, es reuneixen de tant en quan periòdicament els pobles originaris i un d'ells són els països catalans, i Euskal Herria, que, bueno, que, que en aquest sentit pues, generen com un context. No? El gener del 1994, els guerrilles zapatistes eh, van baixar a les muntanyes i bueno, d'alguna manera van generar també un procés de llibrement internacional declarant zona revolucionària a Chàpes. El 9 de desembre de l'any 2012, el mitjà de contrainformació autogestionat de Mallorca, Contrainfo.cat, demanava si l'esquerra independentista, interpel·lant-la, ha de ser pels països catalans són els zapatistes per tot Mèxic. Això, pense que implicaria també anar, anar un punt més enllà en la qüestió de declarar-se força bel·ligerant dintre d'un context de la Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial, segons els zapatistes, el capitalisme contra la sobirania de tots els pobles. La qüestió del debat de, del territori, m entro, m entro un segon, però bueno, quan parlem de revolució social a mi m'agrada també entendre que a d'un procés a llarg plaç i d'aprenentatge col·lectiu també estem en un procés de destitució global del capitalisme com, com, a, com a referent, no? eh, teòric o... Bueno, no sé. i si sí fiquem referents doncs, també de declaracions, no? a cada cantó al 35 d'aquí es podia sentir que es declarava el comunisme libertari. I això ens hem de prendre seriosament quan davant d'un centre social ocupat i davant de policies, avui, es genera una situació en la que hi ha un diàleg i es diu, no a la propietat privada, no al a... o sigui, comunisme llibertari, ja voeu partir i dir-li això al jutge. Això són processos seriosos, revolucionaris, i, i els hem de dur a terme. No? A llavors, com deia, del territori. Eh, Bé, bueno, abans de la corona espanyola eh, hi havia quan va venir el Jaume I, no? a Mallorca, però jo som d'allà, hi havia l'Andalus. I això per obrir debat també em sembla interessant a nivell història. No? Inclusions que hem de fer dintre aquest procés, i si no, esdevindrem, o farem passes enrere, o esdevindrem una força nacional socialista que no interessa gens, és incorporar o generar sinergies amb la comunitat africana. I tenim ara un escenari tangible, real, on podem generar tots aquests tipus de debat, és són les fàbriques d'allà... De, són tres setos, no? Allà el que s'obreix. I, bueno, simplement a nivell ja, si internacional, aliances i tal, penso que ja està establert el tema de països no alineats, no? que això ho ha començat, però no és un referent ara mateix, no sé, com ho ha I a nivell més local, bueno, sobretot, m'ha quedat clar que hem de no morir, i i, que, i que, bueno, que hi ha dues crides territorials molt interessants en els últims dies i dia anteriors en això. és A, a part de les CUP, doncs la, la Revolució Integral, una crida que es fa des de la CUP Catalana, un espai de lògic polític internacional. I després, el 29 de juny, l'acció llibertària de Sants fa, fa una crida o una trobada del moviment llibertari anarquista català. Això genera un context territorial i em sembla també que hi ha de portar qüestions al debat I, bueno, i, això. i preocupacions així a nivell tangiu a cada barri personalment és el procés de propietarització de la classe treballadora la gentrificació com quelcom que ens està passant fins a tot com a col·lectius com a associacions, com a, com a espais que a nivell històric si fem una reflexió del que estava passant ara, aquest estiu al 36 100.000 persones estan fent vaga de lloguets no? i això a la directa ara fa cop s'ha publicat i em sembla també molt necessari reflexionar sobre les campanyes que tiquem un marxa i bueno, doncs això, que, que vaga general ja, indefinida, i, i, i, i, i que gràcies per poder generar aquest espai. Eh?